Më të plota më absolute janë vetëm për Zotin tonë, Allahun Gjelle Gjellaluhu, kryusin e qijeve dhe tokës, kryusin tonë, vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati në nështrohemi, ndërsa salavatët të mirë atë Zotin Gjelle Gjellaluhu, të gjitha të grumbullorat të kënjëri ju më i mirë, Muhammedi aleyhi salatu vë selam, pas të mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratët e ti të pastërt, të dhe të gjithë muslimanët rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar të pranishëm të nderuar xhamali, do të vazhdojmë me lejen e Zotit Gjëlil Xhelalu, që të ndajmë disa çaste para hutbes së xhumas, duke shfletuar diçka nga Kur'ani i Allahut, nga fjalët e pejgamberit ton, alayhi salatu wassalam, azhan nga komentet dhe shpjegimet e dietarëve të, të muslimanëve. Kemë filluar para disa javëve një grumbull të ligjëratave mbi ndërlidjen e moraleve dhe të rrbieve me fenën e Zotit te bari ke u te ala ku kemi përmend një grumbull të moraleve se sa është e rëndësishme që disa virtyte të ketë njeriu dhe se këto tërbije këto edukata janë pjesë përborsë të të imanit dhe islamit Ndër edukatët e sëte kemi përmend, i kemi përmend edhe maturin, kemi përmend edhe të qenurit i mirë kuptu shëmë njërës. Ndër edukatët e sëte kemi përmend, ka qenë edhe frenimi dhe mbajtja e zëmrimit, inatit. Pasa kemi përmend edhe më shiron, maturin, më zëngutjen, e kështë të mëralë. Sot me leinën e Zotit i Gjallëjallahu ose e përfundojmë këtë varg të ligjëratave apo është ligjërata e parafundit në kët aspekt dhe në kët vit të kësaj tematike do të flasim me leinën e Zotit i Gjallëjallahu për një temë e cila duhet gjithashtu të jetë e pranishmë muslimani, muslimani të muslimanit, duhet ta gëzon muslimani kët virtet, kët edukat, kët terbiye. Dhe ajo ka Në Kur'an një vend të madh. E zënë në Kur'an një hapësirë të madhe. Quhet El-Afu. El-Afu. Never kur desh dikush themi Allahu Af dhe Maghfirat. Allahu Af, abovet dhe Maghfirat. Dhe kjo është për çollim. Do të flasim për këtë me lejen e Zotit te bareke u te ala. Kur vdes dikush themi Allahu Af, Allahu e fal. Dhe Allahu jash lyft Gjinohet E neve dhe të flasme me lejnë e Zotit Të barek e vëtëjala Për afuin për faljen Për jo të Allahut Të barek e vëtëjala Për dhe të flasme për faljen Ndërmjet neve Ndërmjet njerëzve Pra Do t'i përmenjë me disa prejshka qëve Të cilat ndihbojnë Që njeri ju me jo a fal njerëzve ma është lijë njërzve dhe mos me shpry i natin dhe hakmarin e ti ndaj tëre dhe kjo nuk nënkupton se ti me këta nuk e synon falin e Zotit ma dje pikrisht kjo të ndihmon që neve të arrim falin e Allahu të bareke vëtë e Allah andaj të ndëruar që mërli dhe flasë mi sot se si të ndihmohemi me qka me u mboshtet dhe me qka me u motivu që njërzve me au fal gabimet me au fal rëshqitjet zhdo një një prejneve gabon zhdo një një prejneve rëshqet zhdo një një prejneve ban gjuna zhdo një një prejneve e rëndon dikan edhe rëndohet i alëshon dikujt një fjal me të cilën e thumbon por edhe dikush të në ban tyje, e kështë të më ratë. Dikush e ban një gjest me të cilin ty ta i thënë ditën, por edhe ty ka mundësi me ban një gjest, nda i dikuit që ja i thënë ditën, e kështë të më ratë. Andaj edhe jemi, jemi njërës. Kështu që njëri ju duhet me, me i gjetë se bejpët, me i gjetë shkashët, të cilat e ndihmojnë, mësë me u zanë për zdo, për zanëkë mësë me u kapë për shdo gjestë, mësë me nëzit hakmarje dhe armitësi dhe u rejtje për shdo për shdo fjallë, për shdo gjestë, për shdo shikim, ekstë të meravë. Andaj, neve me lejnë e zotit të bare kjo të jala, do t'i përmenjë me dikun në në sebepe, në në shkacit të cilat i kam përmenjë djetarët e muslimanve, se me këto shkace dhe për këto shkace njëriju duhet me mua falë njërzve mua falë njërzve e para të ndëruar gjëmë të li është që të ndihmojemi me me rahmetin të cilën e përmendëm në ligeratën e kaluar me rahmetin të cilën e përmendëm në ligeratën e kaluar pra fillim ishtë kur të gaboj e dikush ndajteje kur të ha një hak kur ta shkel një të drejtë, kur ta në përkam një ndërë, kur ta zën një medje, e kështë të më radhë prej problemeve të ndryshme dhe hakeve të cilat shkellen dërmjet njërzve. Filimisht duosh me undihmuë me, me shkopin e mëshirës. Me a falë, me të shku menja të mëshira, me të shku menja të mëshira, me shprejës që zotit ty me të mëshiruët. Më shpresë që Allahu xhejjelalalu t'ju më të mëshiruojë. Allahu pejgamberi jonë sallallahu alejhi salatu wassalam i ka nxit shpesh sahabët që ndërmjet veti me pas mushirr. Ndërmjet veti me u tregua, me u tregua të but. Një ditë për ditë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e takon njërin nga nga shokët e tij. I cili kishte një rrobë rrobë i cili robë e ka obligim me e dëgju zotnijën e vetë dhe po e rafta ata ki zotnija po e ref dhe po e godet robin e ti dhe vjen për nga mberi unë ale i salatu vë selam dhe prej prapa ajduke mos e ditë se kjo pas është për nga mberi ale i salatu vë selam dhe i thot kështu thot dhije se Allahu Tebare Kjovët Eala ka ma shumë takat mbi ti e se ti mbi këtë robin. Tho dhije o të njëri se Zoti Gjelle Gjelle Luhu ka takat mbi ti ma shumë se ti mbi këtë robin. Kanë thënë djetarët se për nga meri onë a.s. po ja përkujton këti njëriut fuqin e Zoti Gjelle Gjelle Luhu dhe edita Gjunahin e ti Ndaj zotit e varë kjo vë të ala Andaj A i cili ka gjunah dhe gabime Ndaj njanit i cili është Mëj fort A është e rrugës Që kikut gjej e mundësi Me u shprasë Jo Qish i bje kjo Pe nga meri sallallahu alaihi sallem Pe e takon një shok ti Të e ref një njeri Qka realisht Nuk qërtovët për ta Se robin e ki sifmi E kishi fmi me me e pa di kanë të rre fëmin e vet mundësh më thon mos e kështu më radh por nuk është kjo Ahmet nuk është kjo Ahmet se ka fmi dhe e godet ndoshta për tërbi e ndoshta ndoshta ka vënë kët mundësit janë por pejgamberi jona leih salaatu vesselam i cili u dërgoj për mushirr çka i tha tha otë njëri dië se Zoti jot ka matakat mbytije se sa tim biketrop që do me thonë kanë thonë djetarët duhet mu të, të kujtu qish po të mëshiron ty zoti pra ty dhe une dhe ajthjetri dhe filani krejt i bojnë gjuna zoti gabojnë thyrnë me kryfarzin e shtynë pak thotë mës e ban një gjuna e ban thotë mës bando dhe vere ban thotë mës, mës i kalë kufit i kalojnë kufit Njerës t'i kalen kufit Me gjithi ka Allah as bukës në ndal As frimës në ndal As zemrës në ndal As sitës në i qëron As vesës në i shurdhan As gjuhës në i mbyll Në i le Prej mëshirës Atarë për nga meri Jonare i salatu selam I thakti njeriut O njeri Te a ki gjunahe Ki Dojë mos që ki Ndaj kujt ki gjuna Ndaj zotit Mirë Ty pse jet e re këta, se t'ka gabudishka. Pse jet e re, t'ka gabudishka. Por pik qefit nuk refët. Por t'ka gabudishka. Kure ref njeri u fëmiju, e ka gabudishka ka fëmiju. Apo e ka ka le kuf, kufini në kështë të më mëralë. Për nga mërë i unë ale i sëllatu sëllam i tha. Pasit ti për ref se t'ka bo gjuna. Ty t'ka bo gjuna. Ti zotit i ki bo gjuna. Ti zotit i ki bo gjuna. E mëstoj e dikush. Unë e si baj Allahu gjuna. Kjo na gjuna, la me i malë. Nëse thot diku ishtë në trunin e vetë Apo në mëzlis Unës i baj gjunah Alloj Kjo është gjunah i alama i madhë Se ata që ka e pranojnë gjunahin Pse se ti sjetë të i pa gjunahet e tua Kjo alama e keqë është Mës me i pa gjunahet Ka njerës kështu thot, Unës baj kur që ka bime Unës kam gjunahe Këtë mirjam Kreti kam në vendin e vetë Kjo është gjunah ma i madhë Kjo është po shef Kjo është vërbuë Kjo është endë ma rizik Kjo është endë ma rizik Atëre për nga mbiri i, I apru një meselën Kështun qosh Tha ti ki gjunah Dhe ki robit ti të ka po gjunah Ndrege Por gjunahat e tua Janë mat pahish Menda ja ti Se sa gjunahat e këti Nda i tije A tani ta Ta zbërthejna Kër ty e zë dëngon fëmija, kushije ti, baba. Kër ty e zë dëngon mëzansi, kushije ti, mëzusi, në rego. Kër ty e zë dëngon gruja, kushije ti, burri, në rego. Kër ty nuk dëngon puntorit, ti kushije, kushije ti. Apo, shefi ti, kujdestari ti që kujdesesh për ta në aspektin financiar. Po mirë krejt këto kur gabojnë me ty e qëfar lidhje kanë ti njeri a i njeri ti rob, a i rob po mirë, kur ti banë gjuna allahut kush o haj, kush e ti ajo është zoti jo të të barek e o të ala ti e rob qka i ke bëti do bia ti kur punëtori jo ti nuk dëngon nuk dëngon cila lidhja mes juve Mos me punu vaj, ashtu s'm fiton. Mos me punu puntori, ashtu s'm fiton. Apo mos me dëngu fëmia edhe ti qritesh. Mos me dëgju gruaja edhe ti të shton. Rregull. Ti mos më bë mirë dhe mos më ngur zotin. Çka i bën atij kur gjosen i bën? Ti kur i bën juna zotit tan, çka mundësh më bën? Kur gjosen i bën. Vetës dam i bën i tha për nga mberi sallallahu esallam pro këtë këto, këse për nga mberi se më fletë shkurt por fjalët e ti kanë thonë djetarët, në gërthejnë to shumë kuptime kër e pa për nga mberi se më duke e raf këtë njeri, robin e vet fëmijën e vet, qka i tha? tha kujtoje takatin e Allahut në bityje kërësi takati tan në biket ti të e re fëmijën edhe robin a mund është mullodhë, mund është mullodhë Lodhësh Apo Allah është lodhët Me t'kapë Allah në dënim nuk lodhët Andaj tha Zoti Jon Gjele Gjelelu Për ata që ka e kanë meritu dënimin Që ka tha Khalidine fiha Ebeden Ata që ka ka mifut në zjarë Do t'jenë dënim Por gjithmonë pa ja unal Jo veçka që Kulle me në dijet gjullu duhum bedën në gjullu dhe në gajrahe li e dhu kul adhep tha Allahu Gjelle Gjelalu hu në Kur'an në surën e njësa jo veçkaq si dush me e paramendu që ishdo nën Zoti Gjelle Gjelalu hu tha kështu tha gjithmon kër ju pjekën lëkurat ju digjen tha ja undrojna me lëkurat të reja që ta shiojnë dënimin nuk lodotaj nuk është i këtë dënjohë Nuk është i këtë dunja Me gjeg Edhe vdes Ta ndronë lëkurën A i slovët Sikur që nuk lodhët me kriju e për dit So shlovë Ka kriju ti, babë bandan, babë gjyshën tan Bevit e ademi e parademi Masit na Vdes e kretë neve kështë me rad Anda i thapë i nga meri sallallahu alaihi sallam O ti njëri I cilit ka gabu e fmija Ka gabu e robi Ka gabu e gruja Ka gabu punëtori ka gabu në zansi kush do që të ka gabu e që të të ki presion autoritet në bita ta mos hara ta ka tina Allahot në bitije a pranon ti me të dënu Allahot për gabimët e tua a pranon ti me zotin me pasi si raporti se arë që të gabësh a i me të godit tha dha hu gje le gjelelu i në bat sharab bike le shedit me godit zot jo shumran me godit zot jo shumran andaj e para të ndëruar gjemë atëli është që ta dim se kur në gabon dikush që ish mund zit që ish me morë sebe për me ja fal me e kujtu që ish na fal zoti sa gabojna sa na fal sa rëshesmi sa na mëshiron sa i bojn gjuna sa së nëndonon me gjithse ka ta katë shumë ka kudret shumë qëfar kudret i ka kudret i pa, i pa kufizuar Tha Allahu gjellë gjellalu, inna Allah ala kulli shejin qadir. Allahu ka fuqi, për qdo sent. Jak shirëqiet, pashtil arin. Shirëqiet, pashtil arin. Kushin ba? Tha Allahu gjellë gjellalu në Kur'an. Inna Allah e umsikus semavati wal ardha, en të zula. Allahu imban qijet dhe tokhën, mos të shka përderdhën. Mos të shka përderdhën ekstomerat Aldaj, e para të ndëruar gjëmatli është që ta kujtojna se a i cilë në ka gabu neve ne i kimi gabu e zotit ati dhe zotit ton kur ti të bjef dikush të huna prej atyre qka ti ki autoritet mos haro mos haro se ti e kini zot qka e edhe ka zot njëtin dhe dy ti kimi gabu ati dy ti kimi bo gjuna ati dhe a i s'pona donën nuk po na donon, po na mshiron. Andaj se bepi i par, që më ja u fal njerëzve, me i toleru ata, mund të kënë të kuptoshën pak me ta, me ja ushti pak. Jo me një armë zbrit, apo disa njerëz, disa njerëz kur ti u përmendet fjala drejtësi, më një herë u shkon fjala te azapi. Apo, për shembull, a te plot njerëz Kur po më në fjalë do të fjara, më kani drejt. Çysh dënoje? Soj këtu. Nuk është këtu. Drejtësia është më dhën hakin pi përpara. Apo ja jep hakin kreet, pastaj andaj drejtaret kanë thën, vetë Allahu ka hak dhe është e drejt kur e dënon njeriu. Pse? Si ja ka dhën kejt? A ja ka dhën kejt? Zemrën, trupin, shpirtin, syt, vesh, hajën, pijën, menën krejt ja ka dhe, ja ka që mësusin, ja ka që hoxën, ja ka që krejt mirat, e në fund, në fund, nëse aj rebelohet, a ka drejt tash, ka drejt, po prapës dënonej, e shtyn, e shtyn, e mirë, kur ti dhe dë me dënu punëtorin tanë, me një herë, që i ke dhe në ty, që i ke dhe në ty, për disa dinar, për disa dinar, që shumiset e rasteve, nuk ja jetë qatë që ka e ja meritën, Allah, ku qëka t'ka danë zotë jot, po i jotë edhe s'po t'dënëm, a qëka t'i bandë t'daj t'ina? A me kjo është e para të ndërruar gjematli, që nënzit me i falë njërzit se na vetë kemi gabime, vetë gabojnë ndaj zotit dhajna më shironë. E jo me bo hu gjumë miniherë, me u hakmorë, ndaj thmijes, ndaj grujes, ndaj punëtorit, ndaj nëzansit, jo, prit pak, prit se ti e gabimtarë vetë pëse s'ka fuqia i nga i teje zgudzon t'i me mor hak me njëherë dhe me me ushlu me huxhum dhe me ngrita zapë mbi, mbi ta e dyta e cila neve nëndzit që ta frenojnë amlefin dhe t'ja o fal nga njerëzve dhe mos të hak miremi me të parën mos të shfrim i natëm e të parën mos të shfrim zemrime dhe temperamentizma me të parën qële është, ka dhenë djetarët se atërët se atërët wa husnët thika djetarët dhenë është gjërësia e gjoxit dhe mendimi i mirë gjërësia e gjoxit dhe mendimi i mirë qështë është kjo? me pasë mendim të mirë me pasë mendim të mirë edhe me pasë gjoxit e gjanë Dersa sot ja ngushtojnë xoksat, s'vojnë sa porriç. Nuk vojnë sa, andaj kjo është prej shenjave të Kiametit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga shenjat e Kiametit cilat është? Ijabu kullu zi ra'in bi ra'ihi. Fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam madince ka nxjerrë Muhammedi, fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shenjat e Kiametit është çdo çdo kush mëzgzu mendimit vet i ngushtë në të kaluaran, atë në të kaluaran e errëshme mos falm mos flasin për të kaluaran e largët, por në të kaluaran e errëshme, njerëz kur kanë pas probleme, kur kanë pas ngushtica, kur kanë pas punë të mboja me kry, janë konsultu, kanë marrë mendime të tjera, e ka pyetur madvjetrin e ka pitë koshin, e ka pitë mësusin, e ka pitë hoxën, e ka vetë djetarët, o shkonsultu me familjarët, që shmi abo, që ka thuni, se ndështë ta e shofë gabim, une kam një mendim, po mëllet më kam gabim, dërsa sot njerëzit sfarbojnë, jo, to të diju në punën teme, e diju në punën teme, dhe punonë në vesë me mendimin e vetë, po kërë nuk është e vërthet, nga se mendimë të shumë ta dërgojnë dheri tek mendimi m shikime të shumë ta dërgojnë dheri tek të këmendimi dhe zidja me e sakë andaj e para me e zxanu gjokësin se ki saher mirë nuk e ki ta mamë saher as pun të tua private dush me vetë dikar së mund është mi pak rejtë sendet dush me gjanu gjokësin dhe me thanë prit ta vetit i kanë tjetër prit ta veti një dosë një shok, një mik, një më të meqëm një më të shkolom, një më të mgritur se ka ndë një mendim Më cakt e kështë të më rad A dojë për nga mirë E të regoj se para kiametit Në ngushtohë në gjyksat Zduron E di thë të ne Se disa herë Për nga mirë Ishte për nga mber Dhe në një, një numër të madhë të rasteve U thonë të shogëve të ti Jepë në mendimin e juve Qka për thuni ju jo, që shpeshifni ju këtë pun për nga meri Zotit për i thot shok vet vet qka thoni ju a dalmi këndej a ndej a të bojmë këtë pun a mos të bojna sahabot qka i thonin i thonin njëra së ura Allah si tjetë kjo e prejme me Kur'an hët që shtu që i shok si të ketë mundësi me kalzuna diqka për kalzojna dhe kur ka dhanë mundësi për nga meri me kalzu ato kanë kalzu Nuk shkojmë këne, se zbanë, shkojmë këne. Nuk dalë nga këto, po rrimë këto, që që që kemi përmeni historin e pengamberi talaj salat e selam. Buur rimad, pengamberi zotit, punon me Kur'an ju thotë qëkve zvetë, ju që shmendoni. A kini do një mendim? Kalzoni mendimin e juve. Dështë asot njërzit nuk konsultohen me kërkanë, dhe kjo është prej në ngushtimit gjohë kësit. Dhe kjo e është e lidhër me qëfartë, me mendimin e Pse nuk konsultohemi me di kanë? Se nuk me ndojmë mirë për ta. Me me ndojmë mirë për ta, ja mor në amendimin. Por, kur nismi se njerëzit janë të këqi dhe mendimet i kanë të këqia, nuk e konsultohemi për kanë. Por, shikur natë me ndonim mirë. Se ajë nuk është bash i ligë, nuk është i jo i menqër, nuk është që nuk di kishmi me konsultuëve. Por, kur nuk e konsultohemi, qëfar me ndojmë për ta? Se s'di që me vetë dikën që ka zdi, dhe kjo është regullë sikur që ka nuk e vetë fëmiju, se zdi por, kur me ndojnë për njerëzit këtu, kjo është fatkeci andaj, se bepë i ditë që në nëzitë neve, ma uafanë njerëzve mos me ngritë mbita hakmarje mos me shprim mlef mbita cilë ashtë me e gjanu gjohë kësin dhe me pasë mëndim të mirë dështëta ka kapu se s'ka ditë dështëta e ka thonë këtë fjallë t'gabu me Nështë e ka thonë këtë fjalë gabu me Jo me qëllim Pa qëllim e ka thonë E ka thonë pa qëllim Një ditë për e ditëve Usmue Muhammed ibn Idris Njëni për e katër imamave Usmue në shtratë Dhe ardhë një nëzansi ti për me vizitue Dhe kjo imam ishte i njohër Për stil të të folërit Ishte i njohër për stil të rrjetëshmëri së fjallëve e kishtë të studiu me alegorim, e kishtë të studiu me letërsin, dhe din të me folë rrjetëshmë dhe i din të ato manovrat e fjallëve ardhë er kënë zans dhe përbiziton ziaret hoqën e ti cili u ka smuë dhe qka i tha i smuti është zaift, është i dopt dhe kjo në zansi vet i tha kallallahu bafek i tha kështu Bukuali i thaa Allahu ta forcoft dobsiën. Ti bol zafitie Allahu ta forcoft zaf vllokun. Liksin qe je tash i dob. E kishte për qëllim Allahu ta forcoft, ta largoft. I dha Muhammed ibn Idris fa Allahu to permirsove te drejtoft. Tha me ma shtue, me ma forcu dopsin më më të kejtë. Pra une një zaj e flëk të kam. Me mu shtu ala, me mu shtu e doza e ksej dopsie më më më të kejtë. Tha ohojsh nuk e pata që shtu. Se pata që shtu? Tha e pata të forcoft, të apruf shnetin. Tha une di o në lasë se kiti për qëllim të keqen. Po gabim u shpreje, a une nuk gydu asë mu shpreje gabim ti. Ta qështuot, ohoj, qështuot? Ta thuot, Allah u të largoftë dëpsijen. Ta largoftë za i flokët, jo të ashtoftë fuqijen. Se me ashtu fuqijen za i flokët, apo, kjo i bje si kur një anje e ka një virus. E ka një virus, i ka i gripi. Dhe ti, thu, Allah u të forcoftë virusin. Ajo është me, me, me emitë. Por të e ki, nështë të përçëllim, ajë më u forcuë, ajë dhe me lërgu virusin. Si do qovë, që ka i tha, Muhammed i Mnidris, tha, o, vlovi jemë, tha, unë e di se gabove në shpreje. Ka thonë punë, për, për asë një musliman kër gabon, nuk umë shkonë mendja me njëherë se ka gabu qëllimisht. Asë njëherë. Për asë një musliman nuk umë shkonë mendja që kur e thot një fjallë gabim, e ka thonë qëllimisht. Sa se ka thonë me qëllim të keq s'ka ditë për nga më beri sallallahu a.s. të regoj për një njeri i cili ka mbet në shkretir dhe i ka hum haja dhe pia dhe devja e thi valigjët e jetës tha për nga më beri sallallahu a.s. shtrijët për me vdek shtrijët për me vdek dhe pastaj kur zhohet nga gjumi e gjenë devën e vetë bashk në ushqim dhe pije dhe i qonë dur nga qilët dhe thotë O Allah! Ti e robi jam, un jam Zoti jot. Thot Be ngandei Resulullah, gaboj pikëzimit. Gaboj pikëzimit. A a para mendohet kimë dashur me thonë O Allah, un jam rob, un jam Zoti jot. Çuçi vjen kjo? Po gaboj pikëzimit, tha Be ngandei, ah to amin shiddetil farah, pikëzimit madh gaboj. A gaboj njerëzit pikëzimit madh? Gaboj. A gabojnë njerëzit pi problemi të madh gabojnë. Sikur që kur kanë gëzim e thot një fjalë se ka për çllim të këqën. Kur ka problem, kur ka telashe, kur ka ngushtic, mendon, mendon se diçujt e ka gabo, bë, gabon. Mosaj mand me një armë të pavarë, çe ti po mendon por di kan këç. Jo, gabon. E thot një fjalë gabume, nga se kur ka telashe se di ka ikardh e mundet me gabuar. Andoj për nga mberi johën sallallahu a.sallem, në mëson me këta që njëriju mos me ngushtu gjokësin, po me lan hapsirë, me lan hapsirës njëzit kanë mundësi me gabuë. E treta është sharafu në nëfësë wa uluvë lë himme. Sebepi tretë që në nëzitë mos mu haqëmarë, mos me bo hujëmë njëherë me këthije është fisnikria e shpirtit dhe vullneti lartë a i cili minjëherë ta këthen, a i së po banë sabër me të keqin vetë se minjëherë me ronë pozitën e ati. Apo, nërsa muslimani du të më ngritë, du të më ngritë lartë, shumë lartë, me vullnetë dhe me shpirtë. Të ofendonë dikush, të shanë dikush, të përdhosë dikush, në përkamë dikush, pritë. Thuj vetës, shpirtë jam, sështë si shpirtë ati. Shpirtë jam ma ma i madhë. Vullneti jama më i madhë, durimi jama shumë më i madhë. Andaj, neve duhet të nëzitemi nga kjo, që të kemi shpirtat lartë, vullnetet larta, jo më njëherë me me reaguë, jo më njëherë me me reaguë, po me pas shpirtin e lartë. Tas me tonimam hakimi në mushtetrekin e tina dhe disa djetare kam bo këtë hadith të vërtet nga pengamberi njën, në në nëllohu alaihu sillem, se pëngamberi unë ale i salatu e selam një ditë për e ditëve qeshi dhe qajti dhe sahabët se ditën dhe i thë një Rasulullah një her qajte pas të i qeshe qka u bo? ata nuk e pandë një sebeb i jashtë se njëri kur qanë pytët, pse po qanë, kur qesh, pse po qesh pëngamberi se zellem tha më tregoj Allahu një rast prej di muslimanve të armitsumë ditën e kiametit. Tha, qka është punë e Rasulullah? Tha, ka ndalë dy musliman të ermi të sumë, ditën e kiametit. Njeri i ka inë hak tjetëri. Tha, pe nga mbeni se zellem, dhe ky muslimani i cili i kështë të hangër haku, i shte shkel, pi thotë Allahut, ja rab, ta është ditë e gjikimit mërë hakin të mërë hakin të mërë hakin të mërë hakin të mërë. Nërsa Zotë i unë gjele gjelelu, po do dëtë dytë Këto kanë problemë, kanë urrejtje, kanë armitësi Po dytë musliman do mi falë zotë i ongjële gjelalu Ata rëtha për nga mberi i ongjële gjelalu Këj i cili ishte i bom zullum Allahu gjelalu a qelë një pamjet gjennetit Një pamjet te për tërhejtse dhe mahnitse Dhe kjo abitet të ekshira të pamjen Dhe i thotë o zotë qaj e pamja që atje E kujna ha ndo një për nga mberi kujt është Tha jo, sështë e kërkujna Pardveç aty i cili meriton. Tha kush e meriton ja, Rabb. Tha i cili e pagun, kush e pagun e merr. Tha ja Rabb, çfar çmimi ka se shumë do të mbulqije. Tha çmimin e ka ai i cili ja fal vllavit vet, ku i ka gabuar. Tha në vend i afali ja shtymt atje. Ata i tha, "Jo, edhe ni kusht e ka, edhe ni shartë e ka. Ne morca ata për dorë bashkë me hi atje." Ata rithën pejgamberit se zëm, "Tash çesha." Tash qesha, kjo është farë argumenton, për një shpirë të lartë, për një vullnet të lartë, i cilë do me mëni lartë, nuk ka mundësi me shiku ullët. Andaj se bejpë i tretë, i cilë nëndzit neve, me qenë mirë kuptushëm e njërëz, mës me vohu gjumë, me morë hakmarje, është me pa shpirëtin e madhë. Me thënë Allahu gjelluala, më kanë gritë, dhe më kanë gritë ambicin dhe vullnetin, nuk e këthej me të keqë dhe sebepet të tjera të cilat do t'i përmen me, le, me lejnë e Zoti hu, në Zotit Gjellë Gjellëluhu në gjumatë e arshme, në e lusë më Zotit tonë të barek e vëtjara, që Allahu Gjellë Gjellëluhu në banë me shpirëta fisnik, me vullnetet të larta, në e lusë më Zotit tonë të barek e vëtjara, që Allahu t'i zhëronë gjokësat tona, në banë Allahu Gjellë Gjellëluhu me mëndu mirë për njerëzit, veçanërish për vëzrit muslimanë, E lusmi Zotin tonë të barëke wa te ala Qa Allahu Jelle Jelalu të na furnizan me vërtitët të mdoja Me edukatët të vishme E lusmi Allahun të barëke wa te ala Qa Allahu Jelle Jelalu vebërat e mirë Allah ti ban qabud Nërsa vebërat e liga tona Allah të na ishlyen E kulu qawli hadha Wa astaghfirullahi li Wa lakum fa astaghfiruhu Innahu huul gafur rahim Wa alhamdulillahi